In dan danes Brondon verjetno vsi poznate speakers corner. No, odločili smo se, da tukaj v Marivore poskusimo nekaj podobnega. In me smo dali po domače govorniški ek. Kaj je namen, Zakaj to počnemo? Torej, jaz in moji kolegi smo mnenja, da je jav prostor pomembna stvar. Da je svoboda govora, ki je zapisana v ustavi, pomembna pravica. Ni le stvar zapisana na papirju, ampak pravica, ki je treba izvajati. Kajti, na papirju, ne pomeni nič, če ne izvajamo, torej, kaj nam pomaga sovoda govora, ki je zapisana v ustavi, če nič čez ne izvaja. Kajti danes, pa sam menim, da se v kaj veliko ne dogaja. Upam, da bomo s tem lahko kaj spremenili. Seveda, tukaj pa vas moram pripišeti, da je to potrebno, da pa korisno ali pa celo nujno. Zato bom sedaj prebral en kratek prispevek v ki se je upisal kot za film v Potem bom pa še sam podal par kratkih komentarjev, če nekoga morda zanima. Zagovorniški ek. Za vas, za glas, za vas na glas. Speakers Corner ali po naše kotiček zagovornika je del ludnosti tega parka, ki lahko vsakdo spodobri na glas in doktor ga, dokler, ga ne prekine policija. Pravstiti na ljubo se to zgodi redko. Živimo pač v demokraciji. No ja, saj živeli smo, ali želeli živeti. Če povedati svoje mnenje na glas, je v več dovoljena. Celoveč, zaželjena. Zato, če bomo govorili glasno, javno bo bolje. Torej, dajmo, povejmo na glas, kar želimo, če seveda imamo kaj za povedeti. Katiček zagovornika ima še kar nekaj mest po svetu. Zdaj ga ima od danes tudi Mariko. Poglejte sem kaj, poglejte mene. Imenovali smo ga po domače govorniški ek. Najmariborski ezlek, od njem postane preteklost. Naj zaradi, ker nima kaj pametnega zapovedati. Na ezleku se neogledno srečujejo. Tu za res. Zondovinska ideja govorniškega eka je verjetno stara. Vse ga v staro Grčijo, demokracije, na Atensko agoro, Atenski trg. Tam so tisti, ki so imeli kaj povedati, to vedno povedali drugim in povedali javno. Med V slovo smo razpravljali, naslavili se na druge, na drugega na način, da so jih slišali vsi. Prosti, da so bili so dobre odnose, dobre odnose so bili jamstvo za demokracijo, za enako vse, za en glas vse. Javna beseda ni ju verovala pred tem, da umoknemo, ker bi nekdo želel, da moušimo, glede prijetne resnice. To več je bila princip življenja mesta in države. Javna je beseda ni bila princip praznega besedičenja, tem odvodenja države. Zatev potem, kako naj bo vodena. Iz tega se je kasneje razvila parlamentarna demokracija. Kaj je drugega državna zboru? Javna razprava različnih misleči o zadevah, ki so nam skupne. Gdve vse, prav vse nas. Še govorniški ek pa vendar ne mora biti izpolnjen en, notra ni poboj. Če želi javna beseda posameznika, ki se postavi na govorniški ek, odmevati, mora ne na vžesa. Če ni slišana, če ljudje ne prišljuhnejo, ne odmeva in ne obrodi se dovolj. Slišana pa je le, če si na nekaj, kar zanima tudi druge. Drugih ne zanima sosedski špetiri in naši privatni strahovi. Zanima pa jih naše skupne stvari, naša blaginja, skupna vsoda, prihodnost mesta in države. Življene ljudi. Ko govorimo, moramo imeti pomislih druge, ne predvsem samega sebe. Kaj je naš namen? Spostaviti, ali še bolje, poveljaviti odprti vsem dostopen javni prostor za izražanje mnen. Tako rečo, tako rekoč, kakršnih No, skoraj kakršnih koli. Akcijo je svojo vrhu za dosegla v posebni javni periodikri 16. novembra, ki je posvečena Dnebu filozofije. Improvizirani govornički odr bo zvočenim upriranjem približno dvakrat na tede, pozdrav minimalno 4 po ure na dan. V tem času bodo vsi govori tudi slemani in pozne v posebnem terminu na radiu Marš. Hvala vsi, ki imate, in si upet odikajal napovedati. Torej, kot je dejalži so fin ljubimec, je... Ta stvar tukaj je pomembna. Modla se komu ne zdi. Modla se komu zdi, da tukaj smo v govoričim in si polnim egoj, ki bi spadil slav. Ampak, kvrame ne, ne gre za to. Ne gre za me. Kaj ti ne gre za to, da se da, jaz tukaj se delam pameteka, ampak da bovim vas. Kogarkoli, kdorkoli lahko pride mimo in pove kar moje volje. Sobo dogovora pač obstaja. In če obstaja na papirjev, se lahko vsak pretvarjamo, da ti resnici obstaja. Zaenkrat me nihče ni prekinil, torej predvidevam, da stvar je legalna, legitimna in sploh dobra. Če pa se glede jasko zanima, zakaj govorim, se bo pokazalo pa čez čas. Sedaj bom seveda po obvarbi še drugega nekaj poveje, ne bom samo sam govoriči. Torej Zahvaljujem vsem za pozornost in poslušajte še druge. Hvala. Mnogo zdravo, tudi moje imeno. Ne ja znam, bom eno zaigral, kjer sem kužil, tako imam ta vica ovo ne, sama. A ja to je bil samo ne, čušik do me ne. Yes. Cause none of them can stop all the time How long shall I kill our prophets While well, we stand aside and look Some say just a part of it We've got to fulfill Songs The Songs of Freedom. but ourselves free our minds have no fear for atomic energy cause none of them can stop the time how long shall they kill our prophets while we stand beside the look some say just part of it we got to flow. the same. 8 v študentskih krogih, kot študent 612 1 2 ko me pa država, kaj radi, te sem pa tudi videl 91510066. števcu uh, Ja transakcijske 9 računa, ker vem, da bo nič nakazal, uh, čeprav živimo državi vam ne povelo, ker se mi zdi nesmiselno, uh, ja, naša država je fulj fajn, fulj se imamo lepo, da smo lahko nosni, da v če pogledamo, ne, uh, naša država ni nekak stara, ne, recimo če pogledamo nemce, ko so tam že kar nekaj njih ponilco leta, uh, imamo ni svojih od leta 91 do danes 16 let, oziroma če štejemo od 90. 17 let, Ja, vem, ne izražam se pravi, no izkušam. Uh, Ker sem ponosen na to tudi, da sem štajec, se mi zdi, uh, čeprav zdaj podravnik. Uh, ja, tako uh, No, in pač v 18 letih smo dosegli, uh, zavidljivo vidjelo gospodarsko rast, res. Pa kaj nam pomaga, ta gospodarska rast je to, da imamo vsak dan višjo ceno kruha, vsak dan, vsake dva tedna višjo ceno bencina in tako dalje. Samo še malo počakajte, kakšno leto ali dve bi bo gospodarska rast do prinesla tudi do tega, da, se, da, bo, da bo se začele plače višati in tudi delovnih mest bo več saj, bo vedno več pojako in bo se morale odpirati tudi delo delovne mesta za nas, sicer ne v Sloveniji, ampak v Tujini pa zagotovo. Ja, študiram kaj. Kaj domnevate lahko čisto upravičeno filozofijo. Ne In uh, tak v nas filozofih kroži več uh, zanimivih in uh, provokativnih šal. Kaj reče zaposlen filozof ne zaposlenem filozofu? Ljubek ne, ne ve, ali pa ve, pa se spremljive, da ne ve, samo zato, da ne spremljamo konca. No, rečemo, kako naj, da zraven Big Maca, kako to sprajta alifanta. Ja, torej, problem zaposlitve ni tako majhen. Naša država šula vse, vse se da pri nas nauči, volja do znanja in s to voljo do znanja imamo en kup, ekonomistov, filozofov, ki vsi skupaj, bolj ali manj, vse kar delamo, ali tu na eh, trgu razpredamo o tem in si upamo, da nas kdo posluša ali pa doma in čakamo na sklep o tem, kam nas bolj zaposlili, kot obiralce sadja, vlogoradnike ali kaj podobnega. No, ko še nit, nit, tak, eh, tak za naše vlade, oziroma uh, takav lepa na vlado, ne? Vljamo druge stvari. Celo naša vojska, super strašno mega nadgalaktično NATO vojska, z svojimi nekaj sto vojaki, ker mi smo tako dobro premeleni in tako dobro šolani, da ne potrebujemo neštivilne vojske, kaj šele da bi bila dobro šolana, ker to im je že v naravi. Kaj pa znači? Pridemo, tam gospod, ne se mi zdaj tu imešavati, to je moj govor. Lahko vi stuji, kaj povedete, nema nič narobe, samo nevo jezut. No, pač, hulemo, vojska, kupimo osno kolesnike Patria, zakaj? Zato, da pač litostrojimo, ne? nevo rabo delati oziroma sistemska tehnika, ne se rabo premenjovat, ker imajo res toliko za delati, da bi bil prevelik problem in strošek, če bi proizvajali še osem kolesnike. Wow, pa res. Nabavimo vojaško bolnico Rolex 2. Zakaj? Zato, ker jo bi znali uporabljati. Hmm ne vem nekje, pač bi znala prav pri plus, da s časom ugotovimo, da ni primerno upremljena in da bo treba vložiti kar nekaj njih, oni so v danem primeru evri, zato da bojo spravili so zadevo vtek in bo delovala kot mora. Na kar se izkaže, da v te role dve polnice, ki se premešča sem pa tja pod Slovenij, kot je to njen namen, se pravi, da je mobilna, ne? Uh, ugotovimo ono pa par naprav, ki jih sploh ne radimo. Jaz lahko le dvakrat zaploskam za to potezo, ampak to je res super, ker mi študiramo res na vse, naša država študiramo vse. Ne, da bi kupili samo to, kar rabimo, še to, kar ne rabimo, kupimo zdrav in seveda trikrat preplačamo. To imamo tu še fenomenalne puške belgijskega porekla F2000, ki živ vojske ne uporablja. Samo naši jih bajo v rednem sistemu. Maja jih par specialnih enok in von ko to plastično stvar v roke, to Aha, to pa je pa puška. Take puške se lahko vidite 3-4 leta nazaj v kakšni streljaški igri, si pa še tam ne. No, Vojska. To je ena lepa stvar, o kateri pač ne več zgubljati besed, ker smo mi, da je medlovljubna država. Potem, ko smo prestali veleumno borbo za domovino, ki je trajala celih deset dni težkih bojev z pivovskimi steklenicami v roki. Uh, pa naj mi vojni veteranini za Slovenijo ne zamerijo, ampak pač par zgodb sem slišal, ki mi pač uh, simulirajo na to. Uh, ja smo se prebili do prav lepega slovenske države, kjer imamo, pomislite, za varnost, ne, skloh ne imamo, zakaj imamo vojsko, ne, ker je v bistvu rabimo skloh ne, ker če pogledamo, ne, imamo policijska vozila, v kateri so določene brzo strelke predlažniki in vsako ma pet minut časa si lahko sposodi, jo, ne, vrniti je pa pol ne rabim, pol izgovor naših velevnih mož postave, da oni zdaj ne bilo, ali so im ukradli ali so jo zgubli, ali kaj je zdaj to puško, no, uh, Pač, dobro, razumem, da gre stara mama po cesti, pa je nekdo, ki pač, zaradi tega, ker je še let nezaposljen, ima delovnih izkušenj uh, dovolj na določenih področjih star je več kot 50, let dobi službe, pa da nima za kruh dobro, ta je naša stvar, on kot s tistim kruhom primarno lahko se najedi, ampak s pužko, mi jo poskrbeli tudi od tega, da če vsak človek sam po sebi dovolj varn, ker ima pužko, kaj če zdaj trebali veli umni Hrvati, ko si štak svojijo našo zemljo, pa gdje sem raslo, pa verslo, pa nekaj na ne strbi, sem razpojem, kak je, ne? A, no, oni zdaj tu Naši, no, oni zdaj vdirajo v našu lepo državo tako malo polegalno, ne bi se rekel. No, naši pa tako, ja, im. No, zato se naš narod oporužuje na tak legalni način, bi se rekel, sposobajo si državne puške. Ker konc konca, kot je od Marza puška iz državnega proračuna. Dolegal ti ja, jaz, pa vi, v konec. Torej, malo moja, malo vaša. Torej, greo si zdaj posposobiti. In, uh, ja, to še ni vse, ne. Naša država ful lepo skrbi za varnost, ne? Ker če pogledamo aktualni primeri, kot so recimo, vem, v globalnu pretekli do smrti mladega fanta. Aha, torej, fant se ga je verjetno napil in varnostnik je velkoblastila, dač spoznal je v njem sum da bi lahko on čez dve uri, če bi še dva litra alkoholne pijače, naredil veliko svinjarijo sploh, če bi posedoval tisto kuško odprej. No, uh, bi se dalo, da bi, ne vem, on lahko kopal za so ta son zaznali v njem in ga preventivno uporabi fizično silo. In je pač tekom ni umrl, pač to pa ni več moj problem. Ne? On je melko oblastila, da lahko uporabi, če zaznal sum. Ja, že lepo pa prav, kdo pa odgovarjal za to, ja ker so pač pravila tak dovo liberalno napisana v naši dokaj liberalni državi, oziroma ne pokaz, zelo liberalni državi, ki se vse dopušča uh, in resno lahko donosili, da smo ne živimo. Uh, da, če bo mene odgovarjal, pa tudi ko bo odgovarjal, če slučajno bo, ne, bo tak čez 20 let spoznali svojo zmoto in razveljavljali sodbo, tak recimo v primer Grigori Rožman, razveljavljena sodba zaradi sodne zmote, ja kaj, še malo bomo med drugo svetovno vojno imeli uradne borce slovenskega naroda, pa bojo domobranci, ja super kolaboracija, pa to, kolaboracija je to, verjetno, da so pol naši poprišel naprej, da so naši sodelovali z Rusi, pa zavezniki. Ja, pravo, aplauz dvakrat, ponovno. A, ker, ne vem, kam bo to prineslo vredno do česa takega, da pač bomo pol še kako vojno očkodnino plačati, pa sem pa tja, in kdo bo to spet plačal? No vem, razne davko plačeval, svek je pa tako, ne ker to eh, pa, to je še en problem, naše sodstvosebne za ostanki, pa sempatija, pa dobro. Z tem nisem kaj pretirano poučen, zato, eh, mislim, ne vem, zato ne bi iznal povedal čekakega pisera sodstva, ne. Res ne to, da pač se nekateri, eh, ki so ovadeni zaradi taj v izmuznejo tak, da jih oprostijo, ker nimajo dovolj dokazov, uh, res? še eno briljantno vlastnost slovenceme. Včasih je slovenska vas izgledala tako. Kasivski dom, cerkev in gostilna. Danes zgleda poprična slovenska vaz tak. Kasivski dom se upušča, torej tako pa v javni prostor, ne, za neke javne prireditve, pa to pa, da se enkrat letno organizira kasivska veselica. Gostilna na pol, ker je kadilski zakon sprejeti, noben ima več prometa, in na rondo, ne, ker so ponosni na rondo. Je. Pogledamo tja, rondo, šli tu kak kilometar naprej, pridemo do naslednjega rondoja. Za ceste smo pa mojstri, ne. Samo če smo taki mojstri, ne, in zakaj moramo italijanom plačevati, da oni gradijo naše ceste, ki se pol za dve leti, potem, ko jih izgradijo, izkažejo kot totalna neumnost in se morate skoč trojanski predvor voziti šestdeset, to šest sploh odprt. Aha, bravo. In potem se najde nek predstavnik Darsa, ki reče, da s kakovostjo pač uh, vse štima le delo ni bilo povsem kvalitetno izvršeno. Ja, spet dva aplauza. Uh, No in uh, to je to. Če pa pogledamo na strane, stran, ne, tam do, tam so pa predsedniški kandidati. To se pa, pa za meni zdi idealna stvar, ne. da se pa slovenski narod res druži. Ne. Ker ko so pa volitve pa referendume, to bomo tudi radi. Uh, ker volitve pa referendume, mislim, nas je ta referendumska mrzlica malo Čas Včasih smo pa imeli referendum tako kot za vsako stvar. Oplojevanje dragih samskih žensk za ali proti. RTV, pri, mislim, javna televizija, dobro, naj bo te javna, ne pa ne bo neke vlade zdrav, neslovenci se odločimo, da bomo imeli vlado v RTV-ju, super, železnice, ali naj bo privatne, javne, ali kakršno koli, še boljše. Pol imamo najbolj zmagovit referendum, ali ste za to, da se trgovine odprte v nedeljo. Vsi ne. Piremo, dan, piremo, mislim, piremo zdaj v nedeljo v Europarki, do treh smo lahko tam na kavi, pa pijemo, pa kajdi biti ne moremo, se to boč ne zume. No, uh, ja, to to. Predsednički kandidati so pa tudi zanjuji, to se mi zdelo taka zelo zdaj primerna cvetka od gospoda gospoda Petrleta, pod katerem v njem absolutno niče reda, da to ne zna vid, včasih s svojimi oglicami zelo medležno, kar je pa zelo prijetno, ker če on igra na oglice, s tem uh, razvedri narod in pol narod mesel. No, in je izjavil temi, da so predvoljene ankete kot, kot parfumi. Lepi so, prijetni so za boha, ampak za pojesti pa niso. No, a, dolgo, kaj zai, to me ne zanima, ali me ne zanima, ker kot poslušati določene politične te a, spopade in mm, zaslišanja in vsem in tja, se ti zdi dolo. Tako ja zdaj tukaj poslušam neke predvoljene soočenja, ali gleda raz cirkus, a stand-up, komedi. No, a, In tak bo pol, imamo zdaj kandidatov za predsednika, en bo zbran, in tak bo pol, ne vem, na orgilce, ali bo predsednik vseh slovencev, ali bo mislil na jutri, ne, ali pa se bomo vas zanesti na njega, od ostalih pa, a ja, ali pa hrbtenice, ne, moramo rabli upogibati, od ostalih dveh predsedniških kandidatov oziroma predsedniške kandidatke, obej, in enega kandidata pa ne vem slogan, ker jih enostalno ni. Doma ima smisel, zakaj ima smisel kandidirati spolj za predsednika, če pa se pol, ne vem, ne vključuješ volilno kampanjo, No, to je še ena stvar, ki je tako prilepa v naši slovenski državi, da lahko vsak kandidira za predsednika, tudi jaz, ker to mi naredim, poslizne taknem do, ampak za predsednika kandidira, A pa parlament. Ampak vsake dva tem na referendum. Da vidim, ne govorim, kakje možnosti za poslovanje imamo v vojski, e, če povzamemo. No, plus, no, da se tam počutim barne, ne? tako da zaštuju, da bi se kar nekaj klinu tu zadaj, pa se kar postavlja, čakajo na terenu, in se tam malo. Se ne, ne, ne. Se ne, ne, ne. Se ne, ne, ne, Zdaj rekel, ker Iger uh, me prijmal. Um, ja, to bi bilo zelo bila nemaj to. Tako da jaz dajem mikrofon veselo dalje. Če pa povzamem, ne? Sem pa res volj ponosn, da živim v tej prelepi državi po imenu Slovenija in sem ponosn državljan republike Slovenije saj. Sem nahranjen, sit, oblečen, obud, pa še varn. Jezero, predvsem za današnje čase, Ljubiva se na blizu. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vem. ne, je, ne, ne, je, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Čaka sem on v Jezusa bolnavit. Na v Jezusa sem rea. <laughs> si? Čeak je neče? Ni se je Jezus, zame Jezus. Jezus, imba tako bolj mirno. Dobre. Ja? Da je zeloši. Da je zeloši. Da je zeloši. je sem Jezus. Hodim. Ja po zemlji tej. Širim svoj nauči. Ne ustavi me, jaz spravil bom, je, ljubite se, imejte se rodi. E, imejte se rodi. ja, imejte se rodi. bodite pošteni, to Da profit. Ta profit, pa naj grej Cirkel. Tre. Ne, ne, treba propo. Indelajmo. to Jezus pravije. Te to Jezus pravije. In tretja pizza. Jaz sem Jezus in Jesus, in pročem vam, da ste že zgodili, da vi pač ne morete zgoditi, kot vi. In da iz GOVEJE čim več ne usvarjate kruha, ker to lahko naredi, samo jaz. Ampak vseeno, živite strogo, živite po merilu, kar je nujno posedovanje. Odlučili. ali atomsko kršijo, bolj pač. pač so zjemate je ...noge stvari uh, Bravo! Vsaka, jazz! Lepa smo, da? Veš, kaj si jaz, veš, kaj si jaz ugodil, Šani, ne? Ne. Veš, zakaj tu ljudi ne govorijo, ne? Ker mi neaz za stojim vino To je prvi pogoj, da kdo govori, ne, to? Ne, to moraš vedeti. To je moglo biti nekaj za stoj vsej... Vsej navadno ne vino, ne kuhano. Treba bi, mislim, vsaj en štand, ne? Ja? Vsa neke nekaj ne če že ni vina. Vsa res? Tak za pogum, ne? Tak za pogum, ker alkoholizem ne rešuje slovence. držina nas skupaj. Ja, v bistvu je to na mestu kulture, mislim, na mestu religije. Ne? Ja. Je alkohol, ne? v včasi, dan se je religija objavila nazaj, ne? Kar je po ja. svojo Ker ni več alkohola. Ja, mislim, gledaj. Mogoče celo v danjih primerjih boljše je regilija, ko pa da se ti en zema pet v krvi pelje pa bočno parkira v vrata, ne? To je sicer res, ne? v ne, samota, ne. to je samo ne? On bi zihren Zdaj ja, smo se dovolj smejali, zdaj pa čas, da jaz začnem težiti morda, z intelektualizmom, pa težko teorijo, tako, da za koga ne zanima, lahko ne, ne smete morate poslušati. Dobro, marsih si misli, nek še vedno, kaj sploh tu delamo, zakaj je to potrebno, sve pa imamo v sobot dogovora, kaj se nekaj tu pizdite, uzaklja vsem, ne bi smel, cenzura. No, dobro, zakaj se bunimo, zakaj delamo s zakaj se zapak trudimo s tem, sve pa imamo v vse lahko govoriš, nimaš se zakaj boriti, ja, no, tu se jaz strah ne strinjamo. Naprimer, ker v temnih časih, kot litarizma in komunizma, kje je bila censura in obeni smel niče se so se danesko ljudje skozi opirali še bolj danesko, so si imeli ošte gibanje, imeli se časopisem, V ker smo vsi svobodni, ker si lahko pišemo no malo manje zadnje čase, ker pač glada je kupila večin, če se ampak dobro, to ni važno. No, v tej svobodni Sloveniji pa lahko delamo karkoli. Samo en problem je, noben nič ne dela, noben nič ne razmišlja, noben nič ne kritizira. Tako da v bistvu, ne vem, zakaj potrebujemo, kako še nakoli tajno surova cenzura. Cenzura ni potrebna, ker vsak, nikče ne govori, čista pasivnost dejansko. Mi se pač, se tukaj trudimo delati scene, scene, težimo ljudem, da bi morda kdo opazil, da se ni tako popolno kot zgleda, kot je povedal moj kolega Šali, ki je sedaj uradno naš govorni humorist. Ja, hul je v naši državi biti mlad, mogoče pa ne tako, premislite malo. Ja, če se pa kdo ne strinja z mano, mar si ga se ne, pa ga vabim najprej pa kar pove. Ker ni ide tem, da jaz vam tukaj solim pamet, ampak da prijene ga v meni pamet. Ker če se zbrinjate vsem, kar sem povedal, pa me ne poslušate dobro. Hvala. Kar je zelo v duhu, ker nam etnizno predsedničko kandidatov veleva, da ne smemo pogibati svoje putinice v bistvu, ne, eno predsednika, ki se zauzema za zdravje, ne, ker v bistvu, tako kdo se dan danes zauzema za zdravje, še za zdravstvo, ko bi se skoraj daži lahko, ne, še on se ne, Hmm, imamo očakalne vrste, ki se ful skrajša s tem, da človeka danes naročimo 7. decembra drugo leto na pregled pri specialistu. Wow, super. Danes če nimaš bez, pa naše zdravstvo nikamor ne prideš. zlomiš široko, čakaš 7 ur, da ti da v gib Bravo, čestitke. In pa lahko umiraš od bolečin, ker te nove nevdavne enekcije, zato ker je to nadšlandar, ti pa nisi dodatno zavarovan. Bravo, čestitke. Pa naj reče nekdo, da naša vlada ni super poskrbila za svoje državljane krasno. ful bom rad, ja. posprbi tijaljša ful sem vesel, pa ful sem ponosna, ne, nasnežava res pet uh, Ja, res, minister za zdravstvo spreme par za ljudi skrepov o spraševanju v žele, mislim, očakalni doh. Uh, potem, uh, kadirsk, proti karilski zakon, plus par stvari še. Potem pa po odstopi. Čestitke. Proti zakon. Hmm. Sej, ok, so nekadilci, ki ful moti kajenje, pa sem, pa tja. Pa dobro, pa rečim, izdajmo naredni sistemu sistemo posredi lokala, tu se bo kadilo, tu se ne bo kadilo, pa konec, ne se vem. Aha. Dobro, zdaj pa ljudi, ki nekadi, je zjutraj v na kavi. Dva, pa še ta sta prišla z nekem kukadi. Wow за нашу главу. Я, прежде фазе Samo res, ne, Frenci se burimo, kako imamo super upadajočo, nadgalaktično, mega umrljivost in neprimerno nataliteto, wow, super, res, ker naši, naši preljubi državlji je res tako zelo lepo imeti več kot tri otroki, kako vam država da dodatek na mediko ki znaša bivše 60 dolarjev na leto aha zdaj pa, če delimo s tri, pride to 20 na otroka pa če porazdelimo porazdelimo, da otrok ne samo da je pa pija in pa gredi v šolo, ker je to pre nas obvezno, hvala Bogu pa da recimo še kdo študira kaj ali pa kaj takega da, super tudi imamo tu otroške, dodatke wow, še ena geneljena kognitavščina naše vlade ki sicer z leti pa pač tudi to se bo enkrat spremenilo, da bo troški dodatek višji, kot bi ga otrok rabil za svoje preživetje. Še ena stvar, uh, republiške štipendije imajo, vendar po navadi z otrokimi dodatki in dodatki na velike družine in temi rečmi starši presežejo normo, ki bi bila odmerjena za to, da bi nekdo lahko dobil republiško štipendijo. Spet za našo vlado. Ker je res, ne, ker kak pa, naša vlada štima, ne, skor nikoli se ne zbedi, da bi kdo odstopil, ne, res, če pogledamo, kdo je dozad odstopil Bručan, pa bivša ministrica za kletistvo, pa gospod ministr, bivši za visokošulstvo, pa, ja, pa bi se dalo še kar naštela. Aha, le, super, krasno. Ja, samo kajka narove, kaj ste priveč provokativni. Ne, ne, bolj. Dobro, ker ne, zdaj, če bo tak šlo dalje, mislim, če se mi razgurja, prvo bo nekaj tešče, ne da bi se šel nekaj risice kupiti, pa se kar vklenu bo počakal na ta plave, ne? Pa danes, ko lahko poveš vse, kar je vaše, salče v skladu z uh, vodstvom našim, to je, je, realno bo skrbljano za naše državljanje in mladko. Ne vem, sta vpazi, da samo jaz, samo in samo govorim a Luko, nekaj tukaj, nekaj zabira. tukaj, tukaj a, kaj zabira, to no pa tudi vse. Kaj, noben nima nič zapovedati, ali pa si noben ne upa nič zapovedati. Kar je in eno in drugo zelo slabo. Zakaj? Ker čepolj tukaj nima kaj zapovedati, enostavno to bomeni, da ne razmišlja. To je pa slabo, to počne razkline, da ne razmišljajo. Ljudje pa ne. Torej, ljudje, da se pogumit, pa kaj, to ne da. Enostalno. Tudi, lahko pozdravite mamu, očeta, brata, ali pa poveste, da ful je naše vlade, ki je tako zelo super in jo imamo vsi tako zelo radi. Hvala. Najprej je tukaj en lep pozdrav. Moje ime je Lucija. Danes tukaj lahko boje povemo čisto vse, kar nam je všeč, kar nam ni, pač povemo. In jaz sem se zdaj, ko sem se spomljala ene stvari, ki me motijo v Mariboru. Žal ja, motijo. Problem je v tem, da hodim na faks, na pedagočko fakulteto in sem vezana na železniški promet. In da pridem jaz do tja, Sporabljam avtobus. In na avtobusni postaji, piše je vozni red. Vozni red, kjer bi se naj avtobusci držali. Ampak to je tako, ne? Ti imaš napisan, da pride avtobus 15 do, do zadnjih. Ti prideš tja 5 minut iz pol Čakaš na avtobus in avtobus prije 5 minut iz pol sedem. Tako je za tabo. Vlihtov, da ustavi, Skočiš gor in on pele naprej. Ja? Čekam mali, jaz sem pa pač nekaj 15 do, ne? in kaj bilo 15, da je autobusa ni bilo, in, Niblo, ne? in pač minut, pa čakaš 5 minuta, rečeš ok, iznamuja, ne, ne, autobus je šel, jaz sem na autobusa ne more zanesit, ne, in zdaj jaz prijem domov, ne, in jaz mam po Ta si Pes je živo bitje, poljub, pes mora sad, pes mora jest, ja? in jaz sem vezana, da mu pomagam. In ne more prideti do vlaka prav čas. Takda avtobus, mislim, da ima vozne red za to, da se ga drži. To je v bistvu, kar sem se spolnila zdaj, ko sem pila čaje. Hvala, ker ste me poslušali. Hvala no, še tukaj ni glavni razlog, očitno pa so razlogi spoznavanje tujih kultur, torej upravanje konkretno uh, in ja, poleg upravanja v bistvu tudi uh, sposobnost, da se s kompleksnimi, starejši jeziki so ponovadi kompleksnejši od živih jezikov, uh, naučimo kompleksnih slovničnih struktur, ki jih lahko potem kasneje upravljamo v um, oziroma pri učenju drugih tujih jezikov. To zdaj je vse lepo in pravo, ampak, poglejmo, spoštovane dame, spoštovani gospodje, kako natančno izgleda poučevanje mrtvih jezikov v Republiki Slovenije. In drugot po svetu, seveda. Zrazno vi se tudi, da hm, učenec, ki se učil ruščine dve leti, lahko prebere en članek v ruščini brez kakršnih večjih problemov. Če pridemo do enako dolgega članka z istim besediščem v latinščini in zamemo mladega dijaka, ki se je učil latinsko štiri leta in je dobival štirice ali petice, lahko pretostavimo, da bo spoštovani kolega najprej slavnično razčlenil stavek. Torej, hm, dativ in Aktiv, aktiv, present, aha, torej to pomeni, aha, skupek, aha, to pomeni približno to. Naj omenim, da smo dozdaj analizirali pri besede. V ruščini bi spoštovani kolega že končal zbranjem članka in nadaljeval svojim dostojevskim glavni problem je to, da se učimo predvsem slovnične strukture, ki nikomu ne pomagajo popolnoma nič. Besedišče je popolnoma zanemarjeno, prav tako izgovorjava, torej, ob morebitnem časovnem potovanju s pravimi rimljani ne bi bili sposobni govoriti, očitno. Ja, samo trenutek, da zberem svoje misli in nadaljujem. o no, kakorkoli že. Če bi se učili mrtve jezike, na enak način, kot se učimo žive, torej z izgovorjalo in začeli s preprostimi frazami v smislu, dober dan, kako si, vredo, pa ti, tudi ja sem vredo. Potem bi bila cela zadeva dosti priprostiša zradi tega, ker bi zlahkoto osvojili osnovne slovnične strukture in napredovali do kompleksnejših. Torej, zakaj bi bilo potrebno poznati ablativ, če želimo vprašati, kako si, ti, Nominativ, prosim. Torej, moj predlog za učenje mrtvih jezikov je to, da se jih učuje popolnoma enako kot uh, žive jezike, torej vključno z izgovorjavo in uh, naravnimi govorci, ki bi jih vzgojili v posebnih um, taboriščih. No, kakorkoli že... Potem bi mogoče lahko dejansko prišli do tega, da bi bili ljudje sposobni brati originalne klasične tekste, brez da bi se ob eni strani ustavljali poveč ur in strmeli v slovar in razmišljali, kateri sklon to točno je to je v bistvu vse, kar se želel povedati na to. temu, za konec bi še citiral uh, gospoda Šlimana, ki je odkril trojo. Uh, Namreč, on je v enem pismu napisal, da se mognusi kako študenti, ki so se osem let učili starjo grško, ne znajo napisati niti enega samega pisma v danem jeziku. On pa je po treh mesecih, prosim lepo, znal napisati nekaj, ker se je učil starjo grško kot živega jezika. Torej, moj predlog, učimo se mrtvih jezikov, kot se učimo žive jezike. Hvala lepa, hvala. No, zdaj se že odgovorno oseva in kako imaš moč, mora zapirati tiste, ko hoče pa povejati, to je jasno. No, danes ste povedali vsi, ki ste imeli kaj za govrat, torej samo policija, to je uh, Ostali se pa lahko naberete materijal do naslednjič, torej do torka, to bo zdaj postekalo vsak torek na vsak petek od 3 do sedmih, maksimalno mnogo danes zaključujemo, ker nekega odziva množnična je vid to je verjetnost, dokler si ne upamo. Zdaj z času imamo, torej... Ne treba uh, Ja, pa vima je treba na ker nekaj treba uh, Ja, in uh, zdaj... Se zaključuje celotna situacija, hvala vsem, ki ste kaj povejali, hvala vsem, ki ste koliko toliko poslušali, pa se v bližnji prihodnosti še kaj vidimo. Ne? Um, ja, kot je poveda kolega Šali, počas se zaključujemo, da zdaj pa bomo se zahvale. Ja, zahvaljujem se Super Zvezdice Bostijano, ki je delala po dobro muziko, zahvaljujem se renciji, ki je zelo lepo pela. zahvaljujem se medinsko centru, ki jo mojo organizirati, zahvaljujem se radiomač, ki je delala ki ni bila prej uspešna, ampak ki niso oni krivi, zahvaljujem se pozorbo s ljudi, ki se moramo zahvaliti, tako da zahvaljujem se tri pitice dalje. Zahvala sem, še pa tistim, ko bo danes, ki peč vsem kaj poveda, da bo stvar mogoče celo začevela. Hvala. Vse bi se zahvaljujem. Želite nekaj povedati, pa ne veste komu in kako?